Berriz hain agusia zurekin pantzo irigarai eta munduko pilota xapelketak e, gibelatuko hote dira. Ori da galdera ondoko horrenetan antzinkatuko dutia tollatzailekak Mexiko egiturak espain dira pilota partidan errecibitzeko unsara estrenaldia aratzuntan egin beharra da Cristofalo Sarrena gurekin berriz hain lunaen artepenian Mexikotika. Katalunian dia da di da edo Kataluniñaren egun nazionaliala Man manifestaldi hegaldoiaren bizikia handiaren dementura gago Barzelona ana auaaren behatziikoa gogoan egun aftaliizanen baitute independentziarena aldeko egi kon aldeko edo independentziaari buruzko egi konsulta. Prefetak esetzeranik ere lugalde kolektibitate baten aldarikapena dekin segitu behar dela, aladio ea txebai koalizio abertzaleak, xartzea zuten atzo, gobernuaren politika ere gogorki kritikatu dute. Eta mintza alaxai eskorearen aldeko egunak, miarritzen ondoko egunetan uboita mitiko, uboita sorzida tiraganen dira, enekogorrik, orkestu peda oskiko. Arroari behako bat lehinik, zurekin, Charlotte. Bai, haro-arikin, haro-isig ahi edhek haigun ere, guski edhek edhek batekin, ogeita beratzi graadu ahtem. Eta erramezala Zalantzan da munduko pilota Xapelketa Zalantzan edo ezta seur egun asiko denik Egoera kritikoan dira Dola somait minuta, Mexikotik tik gorekin ginoen Kristof eta errandauku zertan diren problemak berri zen egun antzuri, Kristof Bai, hemen aztezken arratza da gauan edo egunen horueg eta bildu dira, ez dezken sei xe horrenetan eta beti dudak hori hori Meksikarekin egiten ginuen bezala behinan hori seriosea bila da afera eta ikusi biharko da, hasiko den, erran bezala, eh, behietan obrek berantara hartu dute eta ikusi biharko da sekuritatiaren aldetik edo zinez posible den Bon, hor duda haundia, aztezken gaua hemen, eta gauntan, omen, deliberatu beharko dutela, ea pusatzen denez, zenbate egunez ez dakigu, edu atxikitzen den, ikusi ditugu behar da instalazione batzu presteli taskela, bon, ageriko zegertatzuko den azteko, behinan, zalantza hori bada, zinez, eh, ramberda ustaidian asidirela obrak hemen, eurite haundien ere beranta hartu zutela horrek eta, ala, guauk ere ez dakigu susen, mintzatu gira frantzeiko delegazioneko arduradunekin horiek ere zakite zerpentsatu gauuntan jakinen dutera gauuntan hemen biztan dena mexikotik mintzatzen gire laik hori bada eta geriko ortegun nuntan ze dena Eta hontxaraz, estrenaldi ofiziala ostegun haratsuntan egin beharra da ango, ostegun haratxean ernebaitak horretako e, biar goizalderat, baina leheno jakinen eaba, biatzen diren zinez munduko pilotea xabelketa horiak. Eskolegirat itzul gaiteen, erraiteko sekulako trabak izan direla, auto bidean joan den gauan airutan oita iru auto bidean auto lehrobizik ilusiak azoin, alde batetik obrakasiak direla, Galdi sidu lehoutan emaiteko miagitze eta bidiaturen arteko autobidea bainan izan da besterik ere autobus bat xulotu dela miagitze lan egrez edo raustatik ateraltzian bai honara buruz autobusian ziren dozena jendek ez dute makurrikukan ez da kolpaturik, bainan ondorioz, e, egan bezala jendiak ihunka, e kokaturik egon dira eien autuekin autobide horretan joan den gauan. eta negoziaketek ez dute jautse mando napaleu eta laxaleko postan langilegeienak greban tik ez dutelakotunartzen zuzendaritzaak zerbitzua muristea atzoen zuzendaritzarekin hain zu zuzen bildu dira, eta langileek kobusatu dute desagertzekoak diren lautuna da edo gutun banaketetarik bat gutienez atxikitzia. Lazabako postatika abia laikena ez Donna pauletik pentsatu izan den bezala, baan zuzendaritza ta plegatu behar langilek ez dute jause eskuratu beren galdeetaik, baina hal ere boska baten ondorioz deliberatu dute lanari begriz lotea. Eta gaur Kataluniako egun nazionala da, diada eguna, azken urteetan indartxu aldarikapen eguna bihurtu da, da, diada eguna, independentziaren aldeko galde eta nahi kariak askarrak direlako. Euskal Herriko alderdi politikoak, abertzaliak beriziki, Barcelona nizanen dira egun, ratxaldi ontan manifestaldi erraldoia antolatua baitute, jadanik bostiontegoita marmila jendek emanadute izena Josi Luiz Eizporu Azaroren behatzia gorriz markatua dute Katalunian Egun horretan autodeterminazio edo herri galdeketa antolatu baitu Kataluniako gobernuak Beren geroaz erabaki alizaiteko Espainiako gobernuak argik errandu ez duela onartuko legezkanpoko galdeketarik Eta Espainiako konstituzioen herri galdeketek ez dutela tokirik Estatus aldatzea aldatzena baldima dute xede Burularen emeretzean, Kataluniako parlamentuak herri galdeketak egiteko lege bat onartuko du, gehiengo osoa baitute herri galdeketaren aldekoek Kataloniako lege biltzarrean. Ondotik, Espainiako gobernuak lege honen kontra joko du, eta ausitegi konstituzionalak azken hitzama meharko du, baina ez da zalantzarik gogi ausitegi honek Espainiako gobernuaren alde eginen duela. Euskal alderri politikoak Bartzelonara so diregun, Eusko jaularitzeko Bozera Malaren, Josuer Korekaren eta Euskal Herria Baiko Anita Lopeperen irudiko, diada eguna biziki importantea da. Hori ba, ere, biztan dena, ilusio handiarekin, eh, begiratzen dugula, eh, Katalunian azken ilabetetan lohtu dena ikaragahia delako. Maleruski badakigu, eh, pajean duten eh, gobernoa eta estatuaren jajera, ez dela eh, ejesuma batuak duen jajera bertina, ez ezko borubila da, da eh, ukazio osoa, eta beraz, bon, seguraski eh, zailago izanen da, baina uste dut olako eh, uhaina handi bat eh, demokratikoki eh, biziki zaila dela Nek ez dut, imaginatu nahi neurritraumatikoagoak hartu behar dituenik, ba, warga mm. zibilia behar du eta fizikoki eh, bitarte koherzitiboak erabiliz ba, urnak eh, antolatu izana ebitatzea eh, eta hori guztia, ez dut benetan hori imaginatu ere nahi. Kataloniako independentisten artean, zatik eta zortzeko arrisko ere bada, batzuk debekuen goiti, aitzine egiteko nahi kere badute, benentzia zibilaren bidetik, Bartzelunako gobernu aldiz, zurda eta legearen barnean egin nahiko lukete herri geldieta hori. Eta Kataluniako eguna handi jourttaaz di da hortaz eta delako egi konsultaz gehiago jakinen dugu gomita desbertinekin onduko saiuetan goiz begie eman aldeuntan. Eta xartziarekin batera, ondoko hilabeteetako norabideak maigainian ezagina izan ditu EHB koalizio abertzaleak, joan den ekainian prefetak lugalde eta sunaren inguruan egin probosamenak, ez tira iparaldearen eskaeraren erantzun politiko bat, probosamenak sakonki aztertu baditu ditu ere, lugalde elkargoaren galdea beti present gelditzen da intzaketa. Ez diote erantzuten Iparra Euskal Herriak egiten duen lurraldetasun eskaerari Pierre André Duran prefetak ekainean ekin zituen lau eskaintza desberdinek. Ez dira erantzun politiko bat hau da, ehatxebaik, sartzeari begira maingainean ezarrina izan duena. Anitalo Pepe? Lehenik eskaintza itzarekin baditugu uh, gure dudak, eh, zenta um, hemen lurralde kolektibitatearen uh, aldarik apena molde zabalean uh, uh, adierazizelarik, gobernamentutik etorri erantzuna zen erantzunazen esesko borubila eta hor horrain prefetak planteatzen dituen opzioak, ez dira eskaintza politikoak, eh, zen zuan, ez dute erantzuten hemen adieraz izan galdera di. Aregeiago, Estatu mailako lurralde reformarekin ere, oraindik gauza initz dira kolokan, beraz prefetaren eskaintzak aztertuko dituzte, baina Iparraldearen lurraldetasuna tasuna kondutan hartzea ezinbestekoa izanen da. Anita Lopepe. Bon, ala ere uh, aztertuko ditugu, kontestua biziki mugiko jadelako, eh, lurralde reforma Estatu mailan, horrek aldatuko ditu ainitz gauzak, Ipar Euskalegiaren tokia ere uh, aldatuko du, eta zenzuetan behatettuko ditugu kasue einez Ipa Euskallijiko lgaldetasuna ejespetatua eh, izan dadina Sotuko den eh, egitura begiurii ez da izan ono konplisifatzen duen zerbait eh, izan da dira zinez konpetentziak eta eskumenak dituen eh, tresna bat. Horta gain, kritika gogorra egin dio E HB alderdi sozialistaren politikari EHB abertzale eta ezkerreko mugimendua izanki, gaur egungo gobernu sozialistak politika arrunt neoliberalaren autua eginduela duela du, Mede keinu Eginest tafta akordioa bultzatuz alur legea desituratuz eta beste Keinu bat azkenik Eskozia eta Katalunian gertatzen ari denari herriari eman behartzaiola hitza bere geroa erabakitzeko borondatea adierazten duenean eta irailaren 18 Eskozian iragannen den erreferenduma hurbiletik segituko duela adierazi du EH Baik Eta mestalde ziburuko ikastola kegunetik goiti, euroko isuna apagatuko du uh, oraiko egoitzen goiti agatik marinelana, ala deliberatu zuen dakizu emezela, ausitegiak gipulu ausapesak galdatu ausibaten erabakian, atzo goiziana, koldo telitu euskal erriko ikastolen, elkarteko lehen dakaria ziburun zen euskal erriko ikastolen sustengoaren kartzeko, euskal osoko ikastolek parte hartu behar lukete la abiatu beriden kampanya hortan errandu koldo uh, telituk eman egun bateko bizia ziburuko ikastolari, izen orreneko, izen horren kinden kampainakari, sos bilketa nazionala, abiatu da beraz ikastolen sarean. Eta irugerren aldikotze mintzala saiegunak errepikatuko dira miagitzen, ire hilaren goita bitiko goita zorzira, Euskara erabiltzeko parada eskainia izanen zauku, joan den orteko arrakasta ikusiz, aktivitate eta egunko purua emendatu dute iru egonetek zazpieterat pasatuz. Aktibitaten aldetek, hasteo soan irudugoita amarr bat aldizkatuko dira, eta eneko gorri, mintzala seieko arduradunak erreiten doko bezala, egun bakutsak bere gai edo nortesunak aitiaz gain bere gunea ere du. Bai, entxatu gira hori ere, biziki importanta da, hauzo dezberdinetara joitea. Meagritze, askotan nazioartari begira itzulitotako karta postala bat da. Uh, Aberatxa, turismoaren ikinan ditenduena eta bax. Guretzat biziki importanta zen orti kateratzea. Ezagutaraztea toki berri batzuk, uh, Euskara edatzeko tokiak direnak ere, mediateka, adibidez, loroi altzine gara, baina baita ere, natur toki batzuk, marioa entzira bezala, edo hauzo populakak ditzen direna hau ek, petriko bezala. Guretzat biziki importanta da, eta, antea izan da, zazpegun hauetan mugitza hauzo dezberdin edela. Eta Kepa Mueska, udalekuko lehen dakariak, gomita lusatzen dauku, miagitze eskualduna dela frogale zaguna. Berraiten aludan, da miahitzen auk eiritzi bat badela Euskara eta uh, Euskaldunak ez direla, uh, auk eiritzi hoker bat da, uh, haste batez frogatuko dugu Euskaldunak hor girela, miahitzen, eta pentsatzen dut programa ideki bat uh, eta zabal bat badela orten, uh, eta Euskaldun uh, guziak etortzen aldirela miahitzerat uh, Euskara praktikatzera. Ara, eta ez du, neoksekulan dudatu, miagitze, eskalduna zenik, eh? Mintza lasai eta ekitaldi hori... Hira hilaren ogoita bitik, ogoita zorzirat eginen dela errepikatzen dauzieta. Eta bururatzeko gazna urriaren presioan, gipuzkoan, ordizia errian, idia zabal txormarkako hartzein gaznaren irabazleak, gazna erdia, amairu, mila, euroten txaldu du, segurako karmele muruak irabazidu lehiaketako lehen txalia, eta idia zabaleko hanpo enpresak erosideio gazna erdia aipatu, Precioan